Ana Karenina, pista 26 Cu trăsura nu era chip să te plimbi, fiindcă unul din caiți vârlea și rupea oiștea. N-aveai unde să te scalzi, tot malul gârlei deschis dinspre drum se mălise de vite. Nu era rost nici să te plimbi pe jos, fiindcă vitele intrau în grădină și printre ele se găsea și un taur temut care mugea și, desigur împungea. Nu existau dulapuri de haine, iar cele care erau, nu se închideau bine și se deschideau de fiecare dată când treceai pe dinaintea lor. Nu se vedea nici ceaune, nici oale. Lipsea cazanul la spălătorie și nu se găsea nici măcar o scândură de călcat în odaia servitoarelor. La început, în locul liniștii și odihnei pe care le visase, Daria Alexandrovna fu cuprinsă de desnădejde, dând peste aceste necazuri groasnice pentru dânsa. Cu toate scorțările sale, se simțea neputincioasă față de această situație. Și trebuia mereu să-și stăpânească lacrimile Administratorul, un fost plutonier de cavalerie Pe care Stepan Arcadici îl simpatiza fiindcă era arătos și impunător ca înfățișare Și din portare îl făcuse administrator Nu lua deloc parte la necazurile Daria Alexandrovna Ci spunea foarte respectuos Nu se poate face nimic, oamenii sunt așa de ticăloși Și nu îi dădea niciun ajutor Situația părea fără ieșire dar în casa lui Oblonski, ca în multe case cu copii, se afla și o persoană modestă, dar foarte capabilă și folositoare, și anume Matriona Filimonovna. Aceasta o liniștea pe cucoană, încredințându-o că o să se dragă lucrurile. Era o expresia ei pe care Matevei o luase de la dânsa și lucra fără grabă și netulburată. Se împrieteni numai decât cu soția administratorului și chiar în cea din zi, bău ceai cu dânsa și cu administratorul sub și puse la cale toate treburile. În scurt timp, se înfiripă sub salcâm un sfat diriguit de Matriona Filimonovna. Acolo, prin acest sfat, alcătuit din nevasta administratorului, din staroste și contabil, începură să se netezească una câte una greutățile vieții și într-o săptămână, într-adevăr, începură să se dragă lucrurile. Repararea acoperișul Tocumiră o bucătărea să, o cumătră a starostelui, cumpăra găini. Vacile începură să dea lapte. Împrejmuiră grădina cu un gard de nuiele. Dulgherul făcu o masă anume de călcat rufe. Dulapurile căpătară cârlige și nu se mai deschidau din senin. Iar scândura de călcat, înfășurată în postav soldățesc, se întindea de pe brațul unui jeț pe un scrin și, în odea servitoarelor, prinse mirosia a fier de călcat. Poftim! Și dumneavoastră vă necăjați!" O mustră matriona Filimonovna pe Daria Alexandrovna, arătându-i scândura. Se făcu până și o cabină de baie din Rogojin. Lilii începu să se scalde. Nădejdire Daria Alexandrovna într-o viață la țară, dacă nu liniștită cel puțin comodă, se împliniră măcar în parte. Liniștită în totul nu putea fi cu cei șase copii ai săi. Unul se îmbolnăvea, altul putea să se îmbolnăvească, cel de-al treilea ducea lipsă de ceva, cel de-al patrulea vedea apucături rele și așa mai departe. Rare de tot erau scutele răstimpuri de liniște. Pentru Daria Alexandrovna însă, aceste griji și frământări erau singura fericire îngăduită. Dacă nu le-ar fi avut, ea ar fi rămas singură, cu gândul la bărbatul ei, care nu mai iubea. Și apoi, oricât de grele ar fi fost pentru o mamă, ama de bol și amărăciunea pricinuită de relele apucături ale copiilor, acestea erau răsplătite de pe acum de către copii prin mici bucurii. Bucuriile acestea erau atât de mărunte încât nici nu le observai, ca aurul în nisip. În clipele întunecate, dolii vedea numai necazurile, numai nisipul. Dar veneau și clipe frumoase când vedea numai bucuriile, numai aurul. Acum, în singurătatea satului, început să-și dea seama din ce în ce mai des de aceste bucurii. De multe ori, uitându-se la copii, Daria Alexandrovna încerca să se înviluiască de orbire maternă și de părtinire față de ei. Dar nu izbutea să se convingă și nu putea să nu-și spună care-i copii fermecători. Toți șase, fiecare în felul său, copiii cum rar se găsesc. Era fericită și se mândea cu dânsii. Capitolul 8 La sfârșitul lui Mai, când totul se orânduise mai mult sau mai puțin bine, Doli primi răspunsul soțului la plângerile ei împotriva lipsurilor de la țară. Îi scria rugându-o să-l ierte, fiindcă nu chipzuise bine tot ce trebuia. Îi făgăduia să vină cu cel din tâi prilej. Dar acest prilej nu se ivi și Doli stătu singură la țară până la începutul lui Iunie. Într-o duminică, din postul lui Sânt Petru, Daria Alexandrovna se duse la biserică, la slujbă, ca să-și împărtășească copiii. În discuțiile filozofice, intime, pe care le avea cu sora, mama și cu prietenii săi, Dolly mira adesea pe toți cu niște păreri libere în privința religiei. Avea religia ei, o religie ciudată, metempsihoza, în care credea cu tărie fără să țină seama de dogmele bisericii. Totuși, pentru familia ei, și nu numai ca să dea pildă, ci din tot sufletul, ea îndeplina cu sfințenie toate rânduielile bisericii. Și acum era foarte îngrijorată de faptul că copiii nu fusese rămpărtășiți de aproape un an. De aceea se hotărâ cu deplina încuvințare și o sârdia a matrionei Filimonovna să săvârșească ceremonia aceasta acum. Cu câteva zile mai înainte, Daria Alexandrovna chibzui cum să-și îmbrace copiii. Cusură, prefăcură și spălară rochițe, dădură drumul la tivuri și la volane, prinseră nasturi și îi pregătiră panglici. Numai rochia Tanei, pe care se apucă să o coasă i îi făcu mult sânge rău. Prefăcând rochița, aceasta cususe cutele în napoda, scosese prea mult la mâneci și o stricase cu totul. Rochia o strângea pe Tania, așa de tare la umeri, că ți era mai mare milă să te uiți la ea. Dar matrione Filimonovna îi veni în minte să pună niște clin și să adauge la rochiță o mică pelerină. Greșala se îndreptă, dar ajunseseră aproape la ceartă cu englezoaica. A doua zi de dimineață se potoliră însă lucrurile, iar spre ceasul nouă, oră până la care preotul fusese rugat să aștepte cu liturghia, copiii, gătiți și înseninați de fericire, stăteau la scară în fața trăsurii, așteptându-și mama. În locul lui Voron cel Nărăvaș, Pusese înhămat prin intervenția matrionei Filimonovna, Buri, calul administratorului. Dalia Alexandrovna, după o dichisire amănunțită, ieși îmbrăcată într-o rochie albă de muselină. Se îmbrăcase și se pieptănață cu deosebită grijă și cu emoție. Odinioara se gătea de plăcere ca să fie frumoasă și atrăgătoare. Apoi, pe măsură ce îmbătrânea, îi era tot mai silă să se îmbrace. Își dădea seama cât se urâțise. Acum, însă, se îmbrăcase iarăși cu plăcere și cu emoție, dar nu pentru plăcerea și frumusețea sa, ci ca să nu stece impresia generală, ca să facă cinste acestor minuni de copii. Privindu-se pentru cea din urmă oară în oglindă, ea rămase mulțumită. Era frumoasă, nu însă frumoasă în felul în care ar fi vrut să fie odinioară la un bal, ci frumoasă pentru scopul urmărit acum de dânsa. În biserică nu era nimeni afară de mujiți și de argați cu femeile lor. Dar Daria Alexandrovna văzu sau îi se păru că vede admirația stârnită de copiii săi și de ea. Copiii nu erau numai frumoși în hăinuțele de sărbătoare, ci și drăguți prin purtarea lor vincioasă. E drept că Alioșa nu prea ședea cu minte, se foia tot timpul și vrea să-și vadă bluza din spate, totuși era nespus de drăguț. Tania stătea ca o fată mare și avea grijă de cei mici. Lilii, mezina, arăta fermecătoare prin uimirea naivă pe care o exprima pentru tot ce vedea. Cu greu ți-ai fi putut stăpâni zâmbetul când fetița spusese după împărtășanie. Încă puțin te rog! În drum spre casă, copiii își dădeau seama că se săvârșise ceva solemn. și stăteau foarte cuminți. Totul merse bine și acasă, dar în timpul gustării de dimineață, grija a început să fluiere. Ba și mai rău, nu ascultă pe englezoaică ful lăsat fără desert. Dacă ar fi fost de față Daria Alexandrovna, n-ar fi îngăduit pedepsa asta într-o asemenea zi. Dar trebuia să întărească autoritatea englezoaicei și-i confirmă hotărârea ca Grișa să rămână fără prăjitură. Asta strică puțin buna dispoziția tuturor. Grișa plângea, spunând că și Nicolin ca fluierase, fără să fi fost pedepsit. Și că nu plânge din pricina prăjiturii, de care nu-i pasă, ci fiindcă fusese nedreptățit. Lucrul acesta era prea trist și Daria Alexandrovna se hotărâ ca, după ce va vorbi cu englezaica, să-l ierte pe grișa, așa că porni să se ducă la dânsa. Trecând prin salon, văzu o scenă care îi umplu inima de atâta bucurie, încât îi dă dură lacrimile și iertă singură pe vinovat. Băiatul pedepsit ședea în salon pe prichiciul ferestrei din colț. Lângă el stătea în picioare Tania, cu o farfurie în mână, pretextând că vrea să dea de mâncare păpușilor, Tania ceruse voie englezoaicei să-și ducă porția în odaia copiilor. O dădu însă fratelui său. Plângând mai departe din pricina pedepsei nedrepte pe care o suferise, copilul mânca prăjitura adusă și spunea printre hohote de prânz. Mănâncă și tu să mâncăm împreună?" Împreună." Taniei întâi ei se făcu milă de grișa, apoi își dădu seama de fapta ei frumoasă și o podidiră și pe dânsa lacrimile. Dar fără să renunțe, își mâncă partea sa. Văzându-și mama, copiii se speriară. Când se uită însă la fața ei, își dădură seama că nu făceau nimic rău. Râsele cu gura plină și începură să-și cu mâinile buzele zâmbitoare, mânjindu-și cu lacrimi și cu dulceață fețele înseninate. Maică curată, rochița albă, cea nouă, Tania, grișa! Strigă mama și încercă să-i salveze rochia, zâmbind însă fericită, cu lacrimi în ochi și cu un suruz de încântare. Îi dezbrăcarea de hainele noi. dolii porunci ca fetițele să fie îmbrăcate cu bluze, iar băieții cu jachete vechi și să se pună cai la șarabană. Și spre necazul administratorului, îl înhămară iarăși pe burii ca să ducă pe copii la culesciuperci și la scăldat. Chiotele de bucurie din odaia lor, nu se potoliră decât în clipa plecării la gârlă. Culeseră un coș întreg de ciuperci, până și Lily găsi o pitărcuță. Mai înainte se întâmpla ca Miss Howell să descopere o ciupercă și să o arate fetiței. Acum însă Lily găsi singură una destul de răsărită. Atunci toți îi în strigăte de bucurie. Lily a găsit o ciupercuță. Se duseră apoi la gârlă. lăsă răcai sub niște mesteceni și se îndreptară spre cabină. Vizitiul Terenti legă de un copac caii care se apărau de muște cu cozile și, culcând iarba, se întinse pe pământ la ombra unui mesteacăn. Începu apoi să bea tutun De la cabină veneau până la ei chiotele vesele ale copiilor, care nu se mai potoleau. Deși era mare bătaie de cap să ai grijă de toți copiii și să-i oprești de la năzbâtii, cu toate că îi venea greu să țină minte și să nu încurce toți acești ciorăpiori, și pantofiori de felurite mărimi, descheind nasturi, dezlegând și legând panglici, totuși Daria Alexandrovna, care îi plăcuse totdeauna scăldatul, atât de prielnic copiilor după cum credea ea, n-avea o plăcere mai mare decât să se scalde împreună cu toți copiii. Era o nespusă încântare pentru ea să pună mâna pe aceste piciorușe grăsulii, să tragă ciorăpeii pe ele, să cuprindă și să le cufunde trupșoarele goale, ascultând bastrigătele de bucurie, petele de spaimă să privească fețele acelea cu ochii mari deschiși, speriați și veseli, de copii care gâfâiau, îngerașii ei, care împroșcau strop în toate părțile. Când jumătate dintre copii erau îmbrăcați, se apropiară de cabină niște femei gătite ca de duminică. Umblaseră după ciuperci și susai și se opriră cu sfială. Matriuna Filimonovna strigă pe una din ele să-i ajute timp de la uscat un cearșaf, și o cămașă scăpate în apă Iar Daria Alexandrovna Intră în vorbă cu femeile La început, ele echicotiră în pumn Neînțelegând întrebările Prinseră însă repede inima Și începură să vorbească Pe Daria Alexandrovna o câștigă Numai decât sincera admirație Pe care acestea o arătau față de copii Ia-n te uită ce frumuseței Și ce abrioară, ca zahărul Zise o femeie Admirând pe Tanica și clătinând din cap Dai cam slăbuță a fost bolnavă. Te pomenești că l a scăldat și pe acela." Adăugă altă femeie, arătându-l pe ultimul născut. Nu, ăsta n-are decât trei luni." Răspunse cu mândrie Daria Alexandrovna. Auzi, ai copii?" Am avut patru, nu mi-au rămas decât doi. Un băiețel și o fetiță. Am încercat o în postul trecut." Și câte luni are fetița?" Merge pe doi ani." De ce ai alăptat-o așa de mult?" Așa e obiceiul la noi, trei posturi. Convorbirea era acum foarte interesantă pentru Daria Alexandrovna. Cum născuse, ce bărbă abusese copilul, unde îi se afla bărbatul, cât de des venea acasă. Dariei Alexandrovna nu venea să plece de lângă femei, atât de mult o interesa discuția cu ele, dându-și seama cât de asemănătoare erau preocupările lor. Dar cel mai plăcut lucru pentru Doli era să vadă cum femeile acestea, o admirau mai ales fiindcă avea mulți copii și pentru că toți erau așa de frumoși. Femeile o făcură pe Daria Alexandrovna să râdă și englezoaica se simți jignită, văzându-se pricina acestui râs de neînțeles. Una dintre tinerele femei, privind o pe englezoaică care rămăsese să se îmbrace în urma tuturor și văzându-o cum își pune a treia fustă, nu se mai putu stăpâni și zise Ia uită-te, mamă cât te pune pe ea de nu se mai sfârșesc! Și toată lumea i în hohote de râs. Capitolul 9. Înconjurată de toți copiii, scăldați, cu capetele ude, Daria Alexandrovna, cu o pe cap, se apropia de casă când vizitiul îi spuse. A venit un boier. Mi se pare că e cel de la Pocropscoie." Daria Alexandrovna se uită înaintea ei și se bucură când văzu statura cunoscută a lui Leibin, în ce cenușiu și cu o pălărie de aceeași culoare în cap, îndreptându-se spre dânsi. Îl întâmpina totdeauna cu bucurie, dar mai cu seamă acum, când Levin putea să o badă în toată gloria ei. Nimeni nu era în stare să înțeleagă măreția mai bine decât el. Văzând-o, Levin crezu că are în față una din scenele de familie pe care le visa el. Parcă ești o cloșcă, Daria Alexandrovna. Ce bine pare că ai venit! Spuse râzând de dolii, întinsându-i mâna. Spui că ți pare bine, dar nici nu mai ai științat că ești aici. Fratele meu își petrește vara la mine. Am aflat dintr-un bilet de la Stiva că te afli aici. De la Stiva? Îl întrebă ea mirată. Da, mi-a scris că v-ați mutat. Crede că îmi vei îngădui să-ți dau la nevoie o mână de ajutor? Adăugă Levin și se tulbură îndată. Își întrerupse vorba și merse mai departe în tăcere pe lângă șarabană, rupându-l star de, de tei. Și mușcându-i în dinți Se tulburase din pricina gândului Că o putea întrista pe Daria Alexandrovna Faptul că un străin îi oferea sprijinul Pe care ar fi trebuit să-l găsească în soțul său Într-adevăr, Dariei Alexandrovna Nu-i plăcea de prinderea lui Stepan Arcadici De a lăsa pe seama altora treburile lor de familie Dolii își dăduse seama numai decât că Levin o înțelesese Ea ținea la Levin Tocmai pentru această finețe de simțire Și pentru delicatețea lui am înțeles firește," zise Levin, că era un fel de a-mi spune că mai ai primi cu plăcere și sunt foarte mulțumit. Îmi închipui că pentru dumneata, gospodina de la oraș, totul trebuie să-ți pară sălbatic aici. Și dacă ai nevoie de ceva, sunt cu totul la dispoziția dumitale. Ah, nu," răspunse Dolly. La început mi-a venit peste mână, apoi totul s-a rânduit de minune, mulțumită bătrânei mele de Dace." Adăugă ea, arătând pe Matriona Filimonovna, care, înțelegând că era vorba de dânsa, îi zâmbi lui Levin cu voie bună și cu prietenie. Îl cunoștea. Știa că e o partidă bună pentru domnișoara și dorea ca lucrurile să se pună la cale. Poftiți trăsură, Ne înghesuim noi! Îl ea. Nu, fac o plimbare pe jos! Copii, cine se ia la întrecere cu mine și cu caii? Copiii îl cunoșteau pe Levin foarte puțin. Nu și-aminteau unde îl mai văzuseră, dar nu arătau față de el sentimentul acela ciudat de sfială și de aversiune pe care copiii îl au așa des față de oamenii mari, simțindu-le prefăcătoria, ceea ce le atrăgea adeseori certuri și dojeni. O prefăcătorie oarecare poate înșela pe omul extrem de deștept și de pătrunzător, pe când copilul cel mai mărginit o descoperă îndată, din instinct, oricât de bine ar fi ascunsă prefăcătoria și simte o repulsie față de ea. Oricare ar fi fost defectele lui Levin, Prefecătoria era cu totul străină de firea lui. De aceea, copiii îi arătau aceeași simpatie care se citea și pe chipul mamei lor. La chemarea lui Levin, cei doi copii mai mari săriră numai decât din trăsură și alergară cu el atât de firesc ca și cum ar fi alergat cu Dădaca, cu Miss Howell sau cu mama. Lily cerușia și a voie să alerge cu Levin și mama i-o dădu. Acesta o așeză pe umăr și porni la fugă cu ea. Nu te teme? Nu te teme, Daria Alexandrovna!" strigă el către mama fetiței zâmbind N-am să lovesc și n-am să scap Uitându-se la mișcările lui sprintene puternice și grijulii totodată mama se liniști și încuviințând cu un zâmbet vesel îl urmări din ochi cu încredere În copiilor și a Darie Alexandrovna care era simpatică Levin își recăpăta starea sufletească veselă și naivă firească lui care o făcea pe dolii să țin atât de mult la dânsul Alergând de-a valma cu copiii, Levin îi învăța mișcări de gimnastică, o făcea să râdă pe Miss Howell cu englezească a lui strâlcită și povestea Dariei Alexandrovna despre îndeletnicirile lui de la țară. După prânz, rămânând singură cu dânsul pe balcon, Daria Alexandrovna aduse vorba de Kitty. Știi, Kitty vine aici și are să-și petreacă toată vara cu mine." Adevărat?" spuse Levin roșind dar adăugând numai decât ca să schimbe vorba. Atunci să-ți trimit două vaci și dacă vei numai decât să ne socotim, n-ai decât să-mi plătești câte cinci ruble pe lună, dacă nu-ți e rușine. Mulțumesc că n-am nevoie, la noi totul s-a pus la punct. În cazul ăsta, să văd vacile dumitale și, dacă mi îngădui, am să dau dispoziții cum să le hrănească. Totul depinde de hrană. Ca să ia altă vorbă, le vine expuse teoria laptelui, după care vaca nu-i decât o mașină de prefăcut nutrețul în lapte și așa mai departe. Vorbea și, în același timp, ar da de dorința să audă amănunte despre Kitty, temându-se totodată să nu-și piardă liniștea recăpătată cu atâta trudă. Bine, bine, însă trebuie să ai grijă de toate acestea și cine să o facă?" răspunse în silă Daria Alexandrovna. Își se așa de bine gospodăria datorită matrionei Filimonovna, încât nu i venea să schimbe nimic. De altfel, Doli nici nu lua în serios cunoștințele lui Levin în materie de gospodărie. Părerea că vaca e o mașină de fabricat lapte îi inspira îndoială. Își închipuia că astfel de păreri nu puteau decât să stingerească gospodăria. Totul era, după ea, mult mai simplu. După cum spunea Matriona Filimonovna, n-ai decât să dai mai mult nutreț și mai multă apă pe truhă și belopahă iar bucătărea sa să nu scoată de la cuhunie pentru vaca spălătoresei. Era limpede, considerațiile asupra hranei făinoase și ierboase păreau dubioase și neclare. Dalt minteri, deocamdată, Daria Alexandrovna vrea mai ales să vorbească despre Kitty. Capitolul 10 Kitty îmi scrie că de nimic nu e atât de dor ca de singurătate și de liniște. Început Dolly după o pauză. Dar cu sănătatea o duce mai bine?" întrebă Levin tulburat. Slavă Domnului! S-a însănătoșit perfect. Niciodată n-am crezut că e bolnavă de piept." Îmi pare foarte bine," adăugă Levin. După ce rosti aceste cuvinte și rămase privind o întăcere, Dariei Alexandrovna i se paru că vede pe chipul lui înduioșare și deznădejde. Ascultă Constantin Dimitrici," îl întrebă Doli cu zâmbetul său Blajin, și puțin cam ironic. De ce ești supărat pe Kitty?" Eu nu sunt supărat deloc." Ba da, ești supărat. De ce n-ai trecut nici pe la noi, nici pe la ei când ai fost la Moscova?" Dar e Alexandrovna?" răspunse Levin, roșind până în vârful urechilor. Mă mir că dumneata cu bunătatea care te caracterizează nu înțelegi și nu ți e milă de mine când știi..." Ce să știu?" când știi că i-am cerut mâna și că am fost respins. Urmă Levin și toată duioșia pe care o simțise cu o clipă mai înainte pentru Kitty se prefăcu în mânie din pricina jicnirii. De unde ți că știu? că toată lumea știe. În privința asta te înșeli. Eu n-am știut, deși bănuiam ceva. Ei, acum ști. Am știut numai că a fost ceva care a chinuit-o cumplit și despre care Kitty... N-a vrut niciodată să vorbească cu mine. Dacă nu mi-a spus mie, înseamnă că n-a spus nimănui. Dar ce-a fost între voi? spunem, mi Ți-am spus. Când? Când am fost la voi ultima oară? Știi ce vreau să spun? Începui iarăși Daria Alexandrovna. mi milă de ea. Mi-e tare milă de ea. În timp ce dumneata suferi numai din pricina ei. poate răspunse Levin, însă Doli îl întrerupse. Pe când ea, sărăcuța, e într-adevăr de compătimit. Acum înțeleg totul. Te rog să mă ierți, Daria Alexandrovna, îi spuse Levin, ridicându-se în picioare. Dar trebuie să plec. La revedere, Daria Alexandrovna. Nu, așteaptă, rosti dolia apucându-l de mânecă. Mai rămâi puțin, ia loc. Te rog, te rog să nu mai vorbim de asta, răspunse Levin așezându-se. Și în inima lui, care zvâcnea, simțea cum învia nădejdea pe care o credea înmormântată acolo pentru totdeauna. Dacă n-aș ține la dumneata, adăugă ea și o podidire lacrimile, dacă nu te-aș cunoaște cum te cunosc, și sentimentul pe care îl crezuse stins, se trezea din ce în ce mai mult la viață, prindea putere și punea stăpânire pe inima lui Levin. Da, acum am priceput totul. Urmă Daria Alexandrovna. Dumneata, nu poți să înțelegi. Voi, bărbații, care sunteți liberi și alegeți pe cine doriți, știți limpede pe cine iubiți. Dar o fată în așteptare, rușinoasă, cu sfiiciunea sa de fecioară, care vă vede pe voi, bărbații din depărtare, trebuie să creadă totul pe cuvânt și uneori nu știe nici ea singură ce simte și nici ce să răspundă. Da, dacă nu-i spune inima nimic și chiar dacă îi spune inima, gândește-te și dumneata. Voi, bărbații, dacă aveți unele gânduri asupra unei fete, vă duceți în casa ei, vă apropiați de dânsa, vă uitați bine și așteptați să vedeți dacă ați găsit ceea ce vă place. Și pe urmă, când sunteți convinși că iubiți, faceți cererea în căsătorie." Nu e chiar așa. Dar nu mai puțin adevărat că voi sunteți aceia care faceți cererea în căsătorie, și nu faceți decât când dragostea voastră e coaptă, când între două fete care vă plac v-ați hotărât pentru una. Fata nu e întrebată. Lumea vrea ca fata să aleagă singură, dar ea nu poate să aleagă și răspunde numai, da ori nu. Da, alegerea între mine și Vronski, se gândi Levi. Și sentimentul de dragoste din sufletul său, care începuse să învie, pieri din nou apăsându-i greu inima. Daria Alexandrovna, zise Levin, așa se alege o rochie sau mai știu eu ce târguială, nu însă dragostea. Alegerea s-a făcut, cu atât mai bine. Lucrurile nu se mai pot întoarce. Ah, mândria și iar mândria! exclamă Daria Alexandrovna, disprețuindu-l parcă pentru acest sentiment, mult inferior celui pe care îl cunosc numai femeile. Când a cerut-o pechiti, Kitty, ea era tocmai în situația de a nu putea răspunde. Și-o și între dumneata și Vronski. Pe el îl vedea în fiecare zi, pe când pe dumneata nu te văzuse de mult. Să fi fost Kitty mai în vârstă, ar fi știut să aleagă. Eu, de pildă, în locul ei n-aș fi stat la îndoială. N-am putut să-l sufăr niciodată pe Vronski și am avut dreptate. Levin își aduse aminte de răspunsul pe care îl dăduse Kitty. Asta nu se poate, îi spusese ea. Daria Alexandrovna, rostile vin curăceală, sunt mișcat de încrederea pe care o ai în mine. Cred însă că te înșeli. Fie că am, ori nu, dreptate, această mândrie pe care o disprețuiști atât, face ca orice nădejde pentru mine în legătură cu sora dumitale să fie cu neputință, absolut cu neputință. Nu vreau să-ți mai spun decât un singur lucru. Înțelege că vorbesc despre sora mea pe care o iubesc ca și pe copiii mei. Nu-ți spun că te-a iubit. Am vrut să spun numai că refuzul ei din clipa aceea nu dovedește nimic. Nu înțeleg, izbucnii Levin sărind în sus. Dacă știi ști ce durere îmi ca și cum s ar fi murit un copil și cineva ți-ar spune. Ar fi fost așa și așa. Ar fi putut să trăiască. Te-ai fi putut bucura de dânsul, dar copilul e mort. Mort, mort. Ce om ciudat ești, e răspunsă ea cu un zâmbet trist fără să ia în seamă tulburarea lui. Da, acum înțeleg din ce în ce mai bine," adaugă ea pe gânduri. Atunci n-ai să vii pe la noi după sosirea lui Kitty?" Nu, n-am să vin, n-am să mă feresc firește de Caterina Alexandrovna, dar pe cât voi putea, voi căuta să o scutesc de neplăcerea prezenței mele."